непевен. Я американок бачив, вони інші. Та ви з Єзденкою поговорить, вона зараз також чергує на третьому. Ще одне запитання. Ви ж, мабуть, реєструєте своїх гостей, записуєте адреси. Звичайно. Ну, якщо вас цікавить її адреса, я навіть можу пошукати візитівку. Здається, вона її залишала. І адміністратор почав повільно порпатися в ящику. Я дивився на нього, як на факіра в цирку. Здавалося, ще мить, і він витягне звідти щось дуже знайоме: стрічку, заколку, записку. Але він простягнув мені маленьку картку, на якій англійськими літерами було надруковане незнайоме ім'я та електронна адреса. Я подякував і попрямував на третій поверх, розшукав кімнату покоївок. Там справді сиділа повновида брюнетка в мережевому фартусі. Ледь я встиг пояснити, чого хочу від неї, як Зденка, розширивши очі, розсипалася в дифірамбах цій самій Енджі Маклейн І, звичайно ж, одразу впізнала її на світлині. «У мене є така сама», – з гордістю сказала вона. Енджі мені сама подарувала. Я попросила, і вона подарувала. А взагалі, нам забороняється спілкуватися із клієнтами, але Енджі, вона така, ви не уявляєте. Мій син Цека, той ще Шибеник, скажу я вам, тоді записався до музичного класу. Він просто поведений на музиці, а скрипки в нас не було. Коштує вона дорого, мені не по кишені. Я випадково, не подумайте, пане, я не просила. Обмовилася про це. Так, пані Маклейн повела його до магазину і вибрала найкращу скрипочку. Я так плакала тоді. Адже я цеку негідника сама виховую, вже з ніг збилася. Думала, пропаща душа, а вона йому скрипочку». І знаєте що, пане? Він тепер найкращий учень у класі. Нещодавно концерт давали в самій подгоріце. Очі з Денки наповнилися сльозами. Вона дістала носовичок, витерла їх і заговорила знову. Я тепер, як почую, що він грає, так мені одразу голосок пані Маклейн вчувається. Недарма ж у неї ім'я таке – Енджі. Ангел, тобто. Я закашлявся. Зденка постукала мене по спині. А що ще пан хотів почути? Пан знає Енджі? Якщо знає, перекажіть, що Зденка за неї Бога молить. Ні, – сказав я захриплим голосом. Я не знаю Енджі. Я попрощався. У холі кивнув приязному адміністраторові, кинув останній погляд на картину. І швидко пішов до шосе. Вранці у мене літак, треба повернутися у свій готель, зібрати валізу. Дорогою я тримав візитивку в руці, час від часу підносив її до очей. Читав чуже ім'я, чужу адресу, що були написані чужою мовою. Енджі Маклейн абсурд якийсь, Енджі Ангел, а можливо усе ж таки Анжеліка. Але ж вона так не любила цього імені. Я відкинув усі сентиментальні здогадки на кшталт «не може бути». Зараз мені було не до цих вигуків. Мені треба було зібратися з думками і з'ясувати все до кінця. І все ж, і все-таки не може бути. Наступного дня о п'ятій вечора я вже відчиняв двері власної квартири. Їсти мені не хотілося, випити хоч як дивно також. Добре, що вдома знайшлася бляшанка з кавою. Я виклав на стіл візитівку та фотографію, вкотре втупився в них як баран. Що могло трапитися? Чому?